Ось і ми раптом зробилися баночкою. Поголос про те, що ми збираємо допомогу військовим, розійшовся диво швидко. Як тільки дівчата сіли на телефони, до Степанівни почали нести продукти. Моїм улюбленим запитанням на наступні дні стало «Треба?», а улюбленою відповіддю «Давайте, розберемося». Тут жіночки консервацію зібрали, закрутки, варення. Треба? Є бочки для води багато, тільки треба відмити від молока. Треба? На оптовці можна тушонку замовити армійську. Треба? Не впевнена, чи люди розуміли, що відбувається насправді. Всі трохи ошаліли і розгубилися. Але суміш шоку, страху і злості надала додаткового прискорення. Просто у нас місцевих була додаткова перевага. Ми вийшли з ступору раніше за інших, і ще в березні, і зараз, що сили бігли вгору сходами, які рухалися вниз. Як, дивувалися друзі у фейсбуці, як це солдати голодні, а де зампотило, як це продає вам армійські палатки, а чому? Ну от так, відповідали ми, тому що гладіолус. Ми обганяли колони з технікою, два тижні на сухому пайку і запечені, мокрі від поту ешелони піхоти. Ми підбирали автостопчиків у формі та тягнули на буксирі армійську швидку. Ми пристроювалися за мигалкою даї, а потім звертали на польові ґрунтовки. Ми бачили, як сунув суцільний потік живої сили і техніки, щоразу, ночуючи на новому місці, ламаючись та не маючи уявлення про пункт призначення. Звичайно ж, тилові служби лишилися в тилу. Десь відстали польові кухні, цистерни з паливом і ремонтні бригади. Людей викидали на голому місці, на руїнах колгоспних корівників чи покинутих базах відпочинку. У відверто ворожому оточенні із завданням притриматись на підножному кормі до особливого розпорядження. Ця маса в очікуванні розпорядження – ні секунди не лишалися спокійною. Всередині все вирувало, формувалися зв'язки, команди, виникали ядерні групи, хтось прямо у розташуванні вчився стріляти, хтось рвався у наступ, а хтось крутив головою, шукаючи спокійну місцину перечекати. Саме тоді ми вперше почули слово «війна». Про війну іще мовчали в телевізорі. Цього слова не було у лексиконі політиків – але його хтось вивів пальцем на пильному бампері моєї газельки. Сука, війна! Волою випадку ми потрапили не у вир, у зародок подій. Ми застали момент не народження, а зачаття нового війська. Це був не бій, а психологічна атака перед боєм. Це була не лінія фронту і не сіра зона, а величезне гуляй-поле, де тисячі зірвалися з місця і понеслися у хаотичному танку, втрачаючи зв'язки з минулим. Мирне населення ще чіплялося за ритуали і звички. Так краби вовтузяться у піску, будуючи нірки і схованки, не помічаючи, що вода відійшла набагато кілометрів і що там, за горизонтом, уже стоїть стіна води, яка скоро знесе і берег і острів. Назад ми їхали козячими стежками. Довго, зате спокійно. Жодного блокпосту, бо ніякий ополченець не повірить, що ми прості дачники. Таких брудних і смердючих дачників не існує. У капсулі кабіни все було сірим від пилу. Тіла, одяг, ковдра на задньому сидінні. Романова коляска і забута картонка з-під печива. Ми мовчали. Навіть музику вимкнули, бо думати тяжко, не те, що говорити. Хоча лишилася одна тема, яка мені таки муляла. «Слухай», – нарешті наважилася я, – «а як ти покалічився?» «Тобто, ну, чому ти не ходиш?» «Ти серйозно?» Хочеш сказати, ти не знаєш? Та ні, такого не буває Я ж прокинувся Так і не повинен спати, ти за кермом А що такого? Я ж ніколи не впитала Не цікаво було Сто разів могла у людей взнати Ну, як я буду за спиною випитувати? Мені незручно Розкажеш? Нема що розказувати Дурний був, чисто по дурості Аварія чи пірнув невдало Напарник помовчав кілька секунд, а тоді коротко і ясно виклав ситуацію. І він таки правий, все вийшло по-дурному. Молодий випускник Дон НТУ, без п'яти хвилин інженер з техніки безпеки, потрапив на переддипломну практику на Сочинського. Але замість того, щоб зробити як усі, занести конвертику дирекцію, а далі спокійно відпочивати, він захотів спуститися під землю. На шахті не зрозуміли. Довго відговорювали, але зрештою махнули рукою, на ну, лізь. Поліз. І перше, що побачив у лаві по своєму профілю – відключені датчики метану. Матюкаючись і панікуючи, увімкнув газоаналізатори, і тут же спрацювали сирени, тому що показники зашкалювали. Людей вивели на поверхню, запустили продувку, начальство матюкається, роботяги дивляться вовком, бо зміну їм не зарахували. Назавтра те саме. Приходить на практику, перевдягається її до ліфтів, а там його вже чекає ініціативна група. Мені ж прямо сказали, дурак, куди ти нариваєшся? Отійди від гріха подалі. А я що? Молодий був, борзий. Пішов? Ага, і в той же день потрапив під обвал. Такий собі обвал. Локальний. Каменюкою по голові, а потім ще лопатою по хребту. Бачив, хто бив. Ні, я ж зразу вирубився. Вони подумали, що помер, добивати не стали. Породою прикидали. Мене Борисович знайшов і нагору витягнув. І потім у лікарню приходив. Я після того довго лікувався. Півроку лежав. Потім почали... Руки рухатися розробляв на реабілітації. І ще через два місяці сів, а що в інституті? Та нічого. Відрахували. Я диплом не захистив. Інвалідність оформив. Слухай, а ти не думав, не дізнавався, хто саме це зробив? Може, можна якось? У них там викид стався через тиждень у західній лаві. Тринадцять чоловік загинули, якраз з тієї зміни, до речі. І Борисивчи племінник. І ще три десятки поранених, так що нема кого випитувати. Та що казати? Моя вина, моя дурість. Не можна перти проти системи. Тим більше тут, у нас. Ну, звичайно. Далі розмова не клеїлася, і ми замовкли. Кожен думає про своє. Роман, звіряючись із внутрішнім навігатором, виплутувався із лабіринту «Приватного сектора», я б давно тут здалася, настільки ці вулички з убогими хатами схожі одна на одну. Мене нудило від втоми і недосипання. Відчайдушно пекли повіки. Здавалося, при кожному кліпанні лінзи дряпають рогівку. Очі налилися кров'ю, як у вампіра, і сльозилися. «Та що ти мучишся? Зніми ті лінзи!» «Куди? Я контейнер забула. Та й не бачу без них нічого. А що тобі бачити?» «Ми майже приїхали. Зараз на Київський вирулюємо. Е, поклади та, та у, хочу пляшку з мінералкою. Вдома відмиєш у Так і зробила. Ледве видерла ліво лінзу, яка, здається, вросла в око, підняла руку до правої і завмерла соляним стопом. Картина, що постала перед нами, назавжди закарбувалася у пам'яті. Бо хоч не хоч, а таке не забудеш». Ми виїхали на проспект у районі лікарні і побачили абсолютно порожню вулицю. На зазвичай заповненій магістралі були тільки ми. І прямо на нас несеться величезна армійська вантажівка. Її на низькій висоті переслідує вертоліт так низько, що мало не торкається асфальту. Я чітко бачив великий чорний ніс, розляписти дно, білі спалихи пострілів – з вертольоту стріляють по машині. Я чую власний вереск. Роман відчайдушно гальмує, нас веде. Камаз розвертається бортом вперед, і ми неухильно зближуємося. Ми вправо, вони вправо. Ми кидаємося ліворуч, і вантажівка теж вискакує на ліву смугу. І буквально за секунду до зіткнення, за півсекунди, коли я вже роздивилася обличчя водія, десятитонний причеп налітає на бордюр, піднімається вертикально. Завмирай і завалюється на бік. І далі котиться, як гігантський некерований боліт, підминаючи все на своєму шляху. З причепа випадають люди, прямо під колеса, під гігантську м'ясорубку. Скільки ж їх там, господи! Це російські військові, не наші, бачу зелену форму, а далі місцево, просто місцево зі шматків тіл. На капот до нас приземляється відірвана рука із з годинником на зап'ястку. Все довкола у крові. Почавлені трупи розкидало на сотні метрів, куди не кинь оком скрізь шматки плоті. Шматки такі маленькі, як на гуляш. От саме цим словом я подумала саме про гуляш. Раптом усвідомлюю, що не можу дихати. Ніби забула, як це робиться... Груди не здіймаються, пробую жувати повітря, ковтати як воду. А воно не проходить, застріє у горлі. Від сторони не розумію, що зараз задихнуся. Смикаю напарника за рукав. Він з усіх сил гатить по спині, і я, нарешті, роблю судомний вдих, далі довго кашлюю. Сидіння піді мною мокре. Я не можу зрозуміти, що це таке. Хоч би то вода розлилася. На мигах показую Роману. Не зупиняйся, поїхали, тікаймо звідси. Ми стартуємо заднім ходом, не дивлячись, що там за спиною. Потім розвертаємося. Промиваємо скло. Двірники розмазують кров. І у ніс б'є ягідний аромат омовача та сморід крові. Не хочу думати, що там під колесами... «Як виглядає сама машина. Женемо подалі звідси, щоб нас не зупинили, щоб ніхто не побачив. Не повертаючи голови, Роман бере пляшку у мене з рук, робить великий ковток і тут же спльовує на підлогу. Вибач, я випив твою лінзу». Глава шоста. Бурштин і їх безчестя. і зрада. Удома нікого не було. Я заглянула у кімнати, пройшла у ванну, скидаючи одяг прямо на підлогу. До світла. Світло не вмикається. Води теж нема. Ні холодної, ні гарячої. Витягаю телефон, подзвонити будь-кому, аби тільки почути голос, аби тільки не бути самій. Але чорний екран не оживає. Розрядився. Умиваюсь із чайника і падаю на ліжко. Можливо, доки нас не було, в місту захопили орки, або інопланетяни Можливо, я провалилась у суміжну реальність Або сплю і бачу сон Всього лише сон Щоб там не було, у мене немає сил про це подумати Буде день, буде піца А поки що спати Але поспати не вдалося Розбудили мене голоси у коридорі Кроки, штовханина Щось габаритне тягли підлогою, Щось падало із гуркотом Підхоплюсь на ноги Натягаю халат Двері розчахнулися, у кімнату заходять двоє. Переді мною стоїть худий цибатий хлопець у камуфляжних штанях і у курці. З ним типовий полченець-вульгаріс у шльопках на босу ногу. І за спини виглядає моя баба, власною персоною. «Ой, ти вдома? Вибач, не знала. Хлопці, заносьте, складайте біля шафи». «Ба, ти... що тут? Потім-потім...» «Ваня, золотко, он туди коробки став, біля шифоніра. «О, спасіба, синочки, спасіба, порадували бабушку. Петрівні привіт від мене. Не забула кому, хай їй Бог здоров'ячка дає. Так, відерце на кухню, це у холодильник. Пішли, синочки, пішли, розчитаємося. Мужики занесли у кімнату кілька будівельних мішків, в одному борошно, в другому цукор. Далі я не заглядала, але Ваня сказав, що там рошки. Біля мішків стали ящики з яблуками і барельці олії. Далі звичайне пластикове відро, доверху заповнене пакетиками зі спеціями перець, паприка, ванілін, сухі дріжджі і палета рибних консервів, насипами в переміжку з шампунем, зубною пастою і упаковками карамельок. У кінці Ваня повернувся із повним оберемком дитячого харчування і сіткою капусти. Нарешті вся компанія закрилася з бабою на кухні на пару хвилин, після чого гості пішли. Ба, поясни, що відбувається, що це було. І я рада тебе бачити з приїздом. Так, але доця, послухай, Ольга Іванівна якось відразу поменшала, згорбилася і сіла на край ліжка. Тут у нас багато чого було. А ось це киваю у бік продуктового складу, це ополченці. Метро пограбували, геть рознесли. Вже другий день товар вивозять, деякі там і сплять, і їдять, і сруть, а другі продають по подешовці. Ось цей внук Петровний, він грамотніший, біля командира треця, а ми з Петровною давно дружимо. Та ти її знаєш, ми на Пасху разом у церкву ходимо, згадала? Вона до мене і прислала хлопців. Їй всього навезли, повний сарай, ну і мені трохи перепало. Я двісті гривень заплатила, бо сякий раді. Ба, але ж це все крадене. Для чого нам? Крадене, і якщо вийде, я ще попрошу, хай привезуть. І ти приймеш, і спасибі скажеш. Ти хлопцям варити, з чого думаєш, а самим їсти. А як голодовка буде, не приведи, господи, а якщо. Ба тихо! Я підійшла, сіла поряд. Ти цнула носом у тверде, кисляве плече. Не треба, ба, все нормально. «Ти молодець, правильно зробила. Якщо буде можливість, хай ще не суть. Правда? Ти розумієш, правда? О, ту війну моя мама, твоя прабаба, на фермі тиличку вкрала. Я мала була, але сестра Покіна розказувала, вони на тому м'ясі тільки й вижили, хоч голодовка була. Їх тоді бомбили сильно, вони всією сім'єю у ямі ховалися». А маленькі такі були. Ході, як ти оце. Вилізли з ями і побігли у село. Всі думали, може, з головою, що сталося. Вже й оплакали, коли вони вночі вертаються і тиловічку тягнуть. Ба, послухай мене. Я думаю, у нас буде гірше, ніж у ту війну. І ще я думаю, що тобі потрібно виїхати звідси, як ми колись планували. Давай. «Поки є можливість, а? Ні. І ще раз ні. Не в моїх роках. Мені вже мало лишилося. Скільки Бог дасть, але я помру у своєму домі. Нема мені за чим гнатися на чужині. І не проси, і не вмовляй. Сама, якщо хочеш, їдь. А мене, коли ляжу і ходити не зможу, от тоді вивозьте куди хочете, хоч вперед ногами, хоч назад. А поки я на своїх двох, нікуди не піду». Ми замовкли, закриваючи неприємну тему. Я не хотіла сперечатися. Кожен із нас робить свій вибір. І іноді все, що від нас залежить, це прийняти і поважати рішення іншого. Моїм вибором у цей момент було заснути. Чи не вперше у житті я не відчувала ні рук, ні ніг. Тіло буквально заніміло. Я натискала на литку, бачила ямку на шкірі, бачила червону смужку від нігтів, але... Не чула дотику. Краєм вуха дослухалася до канонади за вікном. Щось горкотіло біля аеропорту, але мені було байдуже. Все байдуже. Я хотіла тільки спати чи вмерти, аби лише лягти. «Ба, давай ми потім поговоримо, бо я зараз відключаюся». Баба трохи посиділа, а потім зазбиралися до Петрівни. Вони собі подумали, що баба деякий час поживе у подруги. У приватному будинку їм буде безпечніше, у разі чого заховаються в підвал, та й веселіше вдвох. Не так страшно. Я згорнулася на ліжку, кожною клітиною тіла відчуваючи силу земного тяжіння. Руки і ноги моментально затерпли, але за всі шоколадки світу я б не змінила положення. Так солодко уявляти себе у тихому човні, відчувати прохолоду і запах чистої білизни. І немає довкола ні обшарпаного міста, ні доріг, ні вікон, ні людей. Я одна у своїй мушлі. Я чую грім за вікном, але мені до того байдуже. Я ритмічно дихаю і з кожним видухом забуваю. Вдих. Раз, два, три, чотири. І нема страшної вантажівки перед очима. Не поспішаю. Два, три, чотири. І ніколи не було. Тягну подих до останнього. Аж закладає вуха. Це сон. Всього лише сон, знову глибоко вдихаю, а потім уявляю, що у мене з грудей тягнеться тонка золота нитка, і ця нитка намотується довкола тіла виток за витком, створюючи непробивний кокон. Крім мене, ніхто не потрапить всередину, і я можу залишатися у своїй секретній золотій печері скільки завгодно, хоч усе життя. І мені байдуже що хтось зовні стукає, і дідь мене немає вдома. Але нав'язливе гупання у голові не припиняється. Я відкриваю очі, дослухаюся, так і є. Хтось відчайдушно гатить у двері. Завмираю у марній надії, що непроханий гість втомиться і зникне. «Та де там?» Ритмічні удари на хвилину припинилися, а далі почалася атака на двері та одвірок. Палицю якусь знайшов, чи що, головою своєю постуки придурошний, і дуже. Тяжко підвожуся і шкандибаю у коридор. Причиняю двері на і у темряві, сходів бачу знайоме обличчя. Привіт! Ти що здурів? О, привіт! А чого не відкриваєш? Шкіриться на всі тридцять два кльоцик. Легенда й кара господня нашого району. Тютьмаше каже, що це дідько, якого малим підкинули у людську колиску. Щоб не трапилося, який би гвалт на вулиці не щенився, чи то бійка, чи то люки покрали, чи то смітник підпалили, без кльоцика не обійшлося. А скільки разів його ловили, скільки разів били на винний яблук, так, що місяцями відлежувався, і нічого. Зникне на якийсь час – а потім знову, як ні в чому не бувало. То таксує на машині без номерів, то телефони в ломбард здає. О, тільки тебе не вистачало. Що хотів? Та що від тебе можна хотіти? Слухай, баба твоя дома? Спускайся вниз. Сьогодні ваш район накриють, а сюди прилетить. Люди просили передати, щоб ви у підвалі пересиділи. А ще лучше кудись на два дня. Хто просив передати? Дід Піхто. Все, я пішов, пока. Хлопець побіг у низ, а я постояла секунду і кинулась на кухню. Відкриваю вікно, ага, ось він голуб, дзвонить прямо під балконом. «Та все нормально, на місці вона. Да-да, то в порядці, тільки грязна, як бомжичка. І з глязами що, та крові з глаз? Та я тебе говорю, гляза красне, а так нормально. Да, передав, да... Кльоцик! гукає з балкона. «А ну стій, де стоїш, я тобі зараз поминю на голову вилью». Я тобі дам бемжичку. <свист> Закриваю вікна, замикаю двері і знову падаю на ковдру. На секунду згадую про попередження. Може, дійсно, треба зійти у підвал. Але відкидаю цю ідею. Я просто не маю сил іти. Я посплю тут. У двері делікатно постукали. Я б у житті не відкрила, якби мене не розібрав сміх. Зрештою, хто я така, щоб іти проти Всесвіту? Якщо всі сили мобілізувалися з єдиною метою – не допустити мене на цей клятий диван. Напевне, так треба. А що, як мій ангел-охоронець бідолаха, трубить в усі сурми і задіє в усі канали, тільки щоб не дати мені заснути? Може ж бути, що кльоцик не просто собі накурився, а постав переді мною як сурмач апокаліпсису, як привіт, Цього разу сурмачем Апокаліпсису була Марина. І ми завмерли на порозі з відвислими щелепами, роздивляючись одна одну. Що побачила Маринка, я приблизно уявляю. А я витріщалася на втілення дольчевіта та по-донецьки. Де б наш колишній піар-менеджер не провела останні місяці, час пішов їй на користь. Ідеальна зачіска, рівна морська засмага, золотиста міні сукня переливається у мене в холі як Перожар птиці, на пальчиках виблискують діаманти і навіть мініатюрні золоті бусинішки сяють кришталевими стразами. Ні, мої очі цього не витримають, я повинна сісти. Давай я накину на голову якусь хустку, щоб не осліпнути від захвату. Давай ми краще накинемо на тебе ціле покривало, тому що у такому вигляді виходити до людей заборонено. Що за повстання зомбі? Ага. І я рада тебе бачити. Привіт, дорогенька. Маринка завагалася. Тут би доречно обійнятися і розцілуватися, але я її розумію і тому завбачливо виставляю руку. Навіть не думай мене торкатися. Я чотири дні у дорозі, щойно повернулася, а тут вода відключена. Справді? Гостя розвернулася і пішла у ванну. От дивно, чому вона ніколи не вірить мені на слово? І чому я майже не здивувалася, що кран під її рукою чхнув, засичав і видав струмінь нормальної, чистої води? Здається, навіть гаряча пішла. Іди, переводь себе у порядок, а я почекаю. Ти дозволиш, я на кухні посиджу? У мене дійсно важлива справа. Добре, ми ж з тобою як інь і янь. Доки я відмакала під душем, Марина встигла заварити каву, запарити мюслі і наробити маленьких канапок з паштетом. Каша мене не дивує, у нас із бабою могла завалятися коробка, але де вона взяла паштет? Вражає здатність цієї жінки скрізь влаштовуватися, як вдома, з максимальним комфортом. Здається, викинь її на північний полюс в одному купальнику, і за кілька хвилин вона... Попиватиме каву під хутряною ковдрою, а пінгвіни чухатимуть її п'яти. Справа, що привела її до мене, виявлялася курйозною, якщо ви – любитель чорного гумору. Маринка злітала в Єгипет з черговим чи то Едіком, чи то Вадіком – не суть. До калейдоскопу її кавалерів ми звикли, бо кожна нормальна дівчина у моєму віці повинна мати Вадіка. Як би там його не звали. Полетіли вони разом з іншими туристами, які навіть у Донецьку жили поза політикою і не зважали на тимчасові незручності. Тільки от поверталися вже через Київ, бо у Донецькому аеропорту почалася війна. Так буває. Проблема в тому, що на стоянці біля Дапу лишилася її Мазда, і Марині дуже хотілося отримати свою лялечку назад. Ти серйозно? Ви лишили машину в аеропорту? Там же гривень триста за добу парковка коштує 600. Ну, красива жит, не супрітіш. І що тепер можеш зі мною туди сходити? Мені пообіцяли, що допоможуть вивезти машину, тільки я сама боюсь. Я навіть не запитала, чому цим питанням не займається її, чи то Алік, чи то Павлік, і так ясно. Ти хочеш зараз іти?» Ну, сказали після сьомої, ти здуріла? хто зараз на вечір з дому виходить. Але близько сьомої я переодяглася, накинула кофту, начепила окуляри, ніяких лінз, і ми пішли. Я не виправдовуюсь і не розписуюсь у власній наївності. Зараз би не повелася. Але тоді, на останньому марафонському ривку весни 14-го, ми ще не сприймали війну всерйоз. Мені, наприклад, було цікаво – що там робиться в аеропорту? Так незвично бачити місто порожнім. Нам не зустрілася жодна машина, жодна жива душа. Навіть собаки, яких завжди повно на вулиці, і ті поховалися. За день по літньому розпечений асфальт поплив і пружинив під ногами. Ми могли йти посеред дороги, але все одно трималися на узбіччі, біля кущів, Переважно мовчали. «А хто твоя контактна особа? З ким домовлялася?» один з української сторони і я пригальмувала це нюанс але наші тобто дійсно свої не називали армію українською вона для нас просто армія без уточнення так повелося, що у нас бійці і солдати у сепаратистів рівня, мальчики і ще добрий десяток епітетів так само ми уникали Абревіатури, якою З усіх російських телеканалів Тепер називали нашу область Здавалося, вимов В голос оте ДР І феномен Якого раніше не було Стане менш примарним Набуде сили Так, ніби кожне згадування виявляє І закріплює його на нашій стороні реальності А З другою стороною Зв'язувалося З ДНР там складніше. Та сьогодні вони порозбігалися, нема нікого. Вранці їх потрипали, тепер відступають, кажуть, в обласній адміністрації вже нікого нема. Марино, а присядьмо на хвилинку. Ми сілися на лавочку під парканом, зручно приховано від проїжджої частини буском. Послухай, а я тебе так і не запитала. А як ти ставишся до останніх подій? Тобто, до того, що відбувається в місті? «Ти яку сторону підтримуєш?» «Ніяко. Я думаю, одні й другі загналися, накосячили. Хай політики між собою розбираються, а до нас не лізуть. Я не хочу вникати, це все не моє. Ти не думаєш, що це війна? Що на нас напали? Та яка там війна? З ким? Проти кого? Україна буде воювати? Проти Росії? Це ж слони-моська!» Там тільки плюнуть, від нас мокрого місця не залишиться. А потім, якщо чесно, мені все одно. Що один паспорт, що другий, що зразу два, мені без різниці. Росіяни хороші люди, і що? Я маю на них кидатися, якщо там, на горі, щось не поділили? Якби я палила, зараз було б доречно підкурити. А так просто зламала гілку і розтерла у пальцях молодий листочок. Я так не звикла до думки, що абревіатура ДНР увійшла у наше життя. І ще вчора ніхто не чув про ці літери, не було ніякої республіки, а сьогодні про неї говорять як про рівноправного учасника процесів. Знову те саме відчуття, коли простір і час змішуються, коли у знайомих з'явилися паралельні спогади, і ти розумієш, що їхня реальність і твоя реальність – це тепер дві різні реальності. Добре, хай буде. Тільки не ображайся. Я з тобою далі не піду. Не мій день, напевне. Перехотілося. Вибач, подзвони все-таки своєму Віталіку. Чекай, стій! Марина охопила мене за руку, і я зауважила, які у неї сильні пальці. Тепер точно ходитиму з відбитком її пітірні, бо на моїй шкірі синці вискакують миттєво. «Ти що, відпусти зараз же? Ти думаєш, я нічого не знаю? Не знаю, чим ти займаєшся? Чи тебе хтось буде покривати? За тебе ж ніхто не впишеться!» «Мені правда байдуже, що ти там знаєш? Ми ж не будемо битися посеред дороги, йди собі, куди йшла, щасливо!» «Ну, правильно, ти ж у нас одна, свята та Божа, є тільки дві точки зору, твоя і неправильна, так?» Марина нарешті відступила, і я позадкувала від неї, потираючи руку. Здавалося, відстань між нами збільшується з кожною секундою на кілометри. Всього кілька слів, і дівчина переді мною стоїть, як по той бік великого каньйону. «Є речі, для яких не може бути двох точок зору. Як не старайся, а чорний білим не зробиш. І не треба мені розказувати, що ти не відрізниш гімнові цукерки. Уже хто-хто, а ти, бандитів усіх сортів, з людьми не переплутаєш. Так?» «Ну тоді свого комара теж до бандитів запиши. Ти знала, що він з ополченцями?» «Тобто...» Я розгубилася. І мить моєї розгубленості стала миттю тріумфу для Марини. Ось тепер вона задоволена. «А нічого, сама шукай. Не буду розповідати. Ти ж у нас найрозумніша. І так усе знаєш. От скажи, чому так? Що вони всі у тобі знайшли? Що сидять біля тебе, як медом намазано? Чи сліпі мужики, чи дурні?» Ти ж ніщо, нуль У тобі нічого немає Ні циці, ні пісі А вони всі чекають Наче святий граль розкриється Чи правда приворожила Угу, приворожила Марино, закінчуємо дурну розмову Бо я тебе зараз і приворожу І прокляну сім років з прищами ходитимеш Бувай До речі, я тебе звільняю Я розвернулася і пішла не озираючись Хоча була спокуса Цікаво вона все-таки прямує до аеропорту. Тут же зовсім поряд. Ми майже до кладовища дійшли. Через три місяці після цієї розмови Марина здала мою адресу у розстрільні списки ДНР, а ще через півроку виїхала у Рівне, де успішно торгує взуттям та дитячим одягом. Більше ми не бачилися. Ноги самі понесли на роботу. Мені треба було подумати У спокійній атмосфері А я не знаю більш заспокійливого видовища Ніж крапля розплавленого До шестисот градусів скла У молді Не так складно просікти Що незаміжній статус Для жінки мого віку є Болючим місцем От Маринка і вдарила по-болючому Наскільки вистачило фантазії Щоправда, не влучила Подивіться на мене Мені скоро 30 і я одиначка. У мене немає ні хлопця, ні кавалера, ні навіть кандидата у кавалери. Всі короткі та нечисленні романи можна порахувати на пальцях руки. І тільки з одним чоловіком секс був більше двох разів. Решта стосунків розпадалися після першої спроби. Я жодного разу не готувала сніданок чоловікові. Мені ніколи не подавали каву ні в ліжко, ні на стіл. Я не була на побаченні, щоб як у кіно з квітами і походом в ресторан. Та, власне, і квітів мені ніхто не дарував, не рахуючи щорічні букети на 8 березня, які вручали на роботі. Я не знаю, що таке сімейний скандал, що таке планувати спільну відпустку і мати спільний бюджет. У моєму житті немає жодного епізоду, який можна назвати романтичним. На тому місці, де в інших людей панує пристрасть, ревнущі, ніжність, хрестоматійні метелики у животі, у мене що? Здається, робота. Вітражі, світильники, гострі як край щойно спеченого і правильно розкроєного крафтового скла – п'ятдесят відтінків не сірого, а кобальту і темпери з поправкою на кут падіння світла. Напевно, цього дуже мало, і ніяка робота не заповнить порожнечу неповноцінності, і не зігріє стару діву, давайте називати своїми іменами, так, холодними зимовими вечорами. Напевно, я мала б страждати у глибині душі, але річ у тому, що... «Не страждаю. Я існую, як бачите. Щаслива стара діва». «Можливо, справа у тому, що я не знала жодної люблючої родини. Родини, у якій би мені хотілося опинитися на місці дружини. Дитячі спогади відкидаємо. З ними не склалося. А вже після переїзду сюди, у Донецьк, я спостерігала десятки сімейних драм від тихої подружньої зради, до гучних бійок з викиданням телевізора у вікно, із залитою кров'ю з ходовою клітиною. І ту кров, зрештою, змивала я. Тому що безпосереднім учасникам на думку не спало прибрати за собою. Багато горілки, багато ненависті, багато крику на очах у дітей. І зовсім мало любові. У нашому домі жінок били. На тижні ще тихо, а тільки п'ятниця і починається. То за стіною кричать, то під нами. Летить посуд, гупає важке об підлогу. Чоловічий крик із бабськими істеричними нотами, так що слів не розібрати, перекриває жіночий вереск. Потім на кілька годин затища, а вночі починається друга дія. Відчайдушно риплять ліжка. Я з молоду наївна кидалася розбороняти. Дуже вже відчайдушно голосила сусідка нелюдським криком. «Я до баби!» А баба кашу варить і вухом не веде, ніби не чує. Я на сходи до Толіка, тарабаню у двері. За якусь хвилину крики стихли, відкриває глава сімейства. «Чо надо? Що у вас відбувається? Я зараз міліцію викличу. Де Наташка?» І тут Наталя виходить з кімнати, тримаючись за стіну. У неї розбиті губи, кров тече по підборіддю і крапає на підлогу. «У нас все в порядку, уході!» «Як це в порядку? Я ж бачу!» «Ти тупая! Валі отсюда, корова, нахрен!» «Ясно!» Десь із тиждень я жінку не бачила, а потім зустрілися у дворі і як ні в чому не бувало. Привіталася, бабі вітання переказала, забігала до нас після того то кави випити, то новою вишивкою похвалитися, то серіал обговорити. Я більше не згадувала про міліцію. Це з буйних. А скільки тихих трагедій. Можна з ліку збитися». Скільки разів я позичала двадцятку до зарплати, тому що чоловік пропив останнє. Не на що дитині молока купити. А скорбне жіноче паломництво на шахту у день авансу, коли жінки поспішали хоч щось урвати для сім'ї, доки живі гроші не потрапили благовірному до рук. А самогубства? Самогубства у нас навіть за подію не вважаються. Так, коротка новина – Уродили огірки, подорожчала свинина. Вася повісився. У кожній третій хаті повішеник. І їх, до речі, спокійно відспівують і ховають на загальному кладовищі. Бо якщо відділяти, то цвинтер самогубців переросте за розмірами освячену територію. Я чесно намагалася уявити, яким би мав бути мій чоловік. Зараз це модно. Візуалізація називається – малюєш або скачуєш фото з інтернету, чіпляєш на стіну перед очима. У моєму випадку, напевно, треба в майстерні причепити. І чекаєш, доки такий самий зустрінеться у реальному житті. Так от, я чесно візуалізу... візуалізу. Малювала коротше. Але далі загальної концепції... Це має бути чоловік з руками, ногами і головою. Справа не пішла. Ну, не вірю я у другу половину. У самій ідеї половини є щось неповноцінне, так ніби ти надщерблена. Можливо, тільки можливо, на світі існує чоловік, якому я потрібна. Який би хотів займатися своїми справами, доки я роблю свої а потім разом повечеряти, який би приніс на ліжко дві ковдри, тому що я не ділюся своєю, і щоб гроші у кожного були свої, але одночасно спільні, і щоб хотів від мене дітей, саме від мене, і з моїм характером, і кольором волосся. І вагітність почалася не з «ой, дві смужечки», а з чесної розмови, і щоб він хвилювався і не знав, як розпочати, а потім сказав «А давай народимо?» І щоб ніколи в житті, ні за яких обставин, не обізвав мене. Бо я ж себе знаю, я ж піду, у чому стояла від одного поганого слова. Розумію, я дивачка. Тобто моя половина теж має бути диваком, а я не хочу. Не люблю дивних чоловіків. Я навпаки хотіла б мати простого і прямолінійного у якого «так» – це «так», а «ні» – це «ні». І якщо «ні» сьогодні, то воно буде таким і завтра. Я б хотіла передбачуваності. І взагалі я долі не довіряю. Коли кажуть, що у кожного своя доля, в мені прокидається скептик. По-перше, кількість людей на землі непарна. І навіть якщо всі стануть подвоє – в кінці черги залишиться самотня невдаха, якою цілком можу бути я. Далі, якщо прийняти часову шкалу за вісь ординат, а географічну точку вказати на осі абсцис, то яка ймовірність, що твій чоловік опиниться у твоєму місці в твій час? А якщо ми розминулися на 30 років, Бо що таке 30 років у масштабі вічності? І мій ідеал саме народився або навпаки. Вийшов на пенсію і переїхав на дачу, бджіл завів. Ось так розмірковуючи я дійшла до складу. І дуже здивувалася, коли застало всередині людей. У підсобці вирувало життя. На перевернутому кульмані вишукувалися батареї пивних пляшок, Ігора тараньки насипом, дрібненька плотвичка із вичищеними і просоленими животиками. Тут же салат із нашвидкоруч покришених перших огірків з редькою. Тут же ковбаса і напівпорожня пляшка-хортиці. Тобто напівповна. Оптиміст завжди має казати «напівповна». За столом із огірочком в зубах завмер Борисович. Поряд з ним сидить ошалілий Роман із виглядом – я щойно побачив привіде. Дон тримає чарку біля рота і вагається, що краще – непомітно допити чи непомітно поставити назад. Привіт, хлопці. Не звертайте на мене уваги. Сьогодні день такий. Е, привіт. Що ти тут робиш? Думаю. Просто думаю. От ви, Борисович, знаєте анекдот про царя Петра, якому приносять доповідну? Гармати не стріляли з різних причин, далі перераховуються, а причина номер 30 не було пороху. Так і у мене. Я можу назвати сто причин, чому я так і не вийшла заміж, але сто перша буде, тому що мені ніхто не запропонував. Уявлення немає чому. Скажіть, можна вас на хвилинку? Справа є. Борисович в абсолютній тиші поклав свій огірок на тарілку – і ми вийшли з кімнати під прицілом ошалілих очей. По-моєму, таранка теж витріщалася. Борисовичу, була у мене одна сорока сьогодні, і сорока принесла на хвостіну вину, ніби наш комар пішов до сіперів. Ви про це не чули? Навіть не договоривши, я зрозуміла. Чув. Чекай, чекай, зачистив чоловік, щось прочитавши на моєму обличчі. Чекай, ми самі не впевнені, чутки ходять, але що таке чутки? «Зараз тільки дези запускається, Борисович. Якщо ви хочете, щоб я зберегла до вас хоч частку довіри і поваги, ви мені чітко і ясно дасте всю відому інформацію. Та нема інформації. Десь із тиждень тому їхній відділок захопили, потім було спростування в новинах, що УВД працює в штатному режимі. Я дзвонив кілька разів, хлопці не відповідали». «А вчора на Ютубі залили відео. Дивись сама». Ми підійшли до столу, і Борисович відкрив потрібну вкладку. На відео біля цегляної будівлі, може і відділок не знаю, я там не була, Вишикувалися міліціонери у синій формі. Перед ними виступає чоловік середнього віку у жаб'ячому камуфляжі. Рівнясь, Смірна! Здравия желаю, товариші!» И сын нехредиву відповедь Здраве! Дали. Благодарим за службу. С этого момента, с этой минуты, начальником МВД назначается Александр Викторович. Все его распоряжения выполняются беспрекословно. На данный момент ваша задача вывести сотрудников милиции. Здесь нормальные, лояльные люди. Выводите сюда. Ваша задача. Охрана общественного порядка, недопущение захвата зданий. Для того, щоб вас відлічити від от всіх остальных сотрудников милиции, які ще не перейшли на сторону народу, прошу пов'язати Георгиевскую ленточку на правий погон. Вопроси є?» І несміливе питання с залу. «А ленточку дай взяти?» «З ленточками, поки вопрос не рішен». Фініш. Кінець сюжету. «А, ну, розкрити на весь екран? Я так розумію, наші тут...» Це їхній відділок. Ось дивись, оператор проходить по фасаду. А ось на тридцять другій секунді, двох, бачиш? Хлопці до нас на виклик приїжджали, коли сигналізація спрацювала. Ах, ти можеш не пам'ятати, але я знаю. А ось, бачу, другим. Справа стояв комар. Зображення було нечітким, розмитим. Його видно в профіль, але впізнати можна. Ось іще раз... Віддає честь Сєпару. Цікаво. Колорадко вже начепив на погон, чи ще ні. Чому, Борисович? Ви знаєте чому? Це ж така ганьба. Не знаю. Досі не вірю. Очам своїм вірюю. І все одно не вірю. Ви з ним контакт мали? До останнього часу. Наш був хлопець правильний. Ви бачите, кому вони честь віддають? Краще б не бачив. «Ти це, послухай. Е, поміняй телефон. Ми тут з Доном два дні просиділи, він операційку перевстановив на усіх комп'ютерах і на твоєму також. А телефони треба поміняти. Зроблю. І знаєте що? Пішли на кухню. На лєте мені. Пішли до цього. Нікому. Нікому не можна довіряти, тільки собі». І то не завжди. Скільки разів я помилялася в людях, але ніколи не було так огидно і боляче. Але зрештою, чого я побиваюся? Комар нічого мені не обіцяв. Договір кров'ю ми не підписували. Те, що сама собі вигадала, чекаючи від нього іншої поведінки. Так, хто ж мені винен? Ох, майор, майор... Що ж ти так? Так. Давай конструктивно думати. Напевно, закриємо виробництво за цією адресою. Треба розпустити людей, не наражати їх на небезпеку. Треба, зрештою, з телефоном розібратися. Точно. З телефоном найлегше. Я витягла аркуш паперу і переписала номери потрібних контактів. Не знаю, чи можна перенести адресну книгу з однієї трубки на іншу, не прихопивши жучків, а з'ясовувати у техніків посоромилася, тому хай буде, як є. Через папір віруси не передаються. Аж самі дивно, скільки у мене виявляється важливих знайомих. Робота зайняла кілька годин. А потім я розпалила пічку, дочекалася, доки температура у камері сягне 800 градусів, і вкинула телефон у топку. І ще подумала, що набагато романтичніше було б утопити його у кальміусі, пустити за водою у буквальному сенсі. Але нічого, вогонь теж згодиться. Тим більше, до ріки я зараз не дійду. Я заснула прямо у майстерні. На старому продавленому дивані, прикритому задертим карпатським ліжником – Ліжник немилосердно коловся і смердів котами, диван стогнав усіма пружинами і з кожним порухом піднімаючи в повітря хмару пилу, фарби і крихт. Але мені байдуже. Я проспала 30 годин підряд, не прокидаючись і не бачила жодного сну. Глава 7. Срібло «Ніколи не кажи «ніколи».» Спалити телефон – це була дуже-дуже погана ідея. Ніколи так не робіть. Я мала б звикнути. З кожним пробудженням це місто повертається до мене новими, незвіданими гранями, як тонко обігране слово «дупа». Правда? І тим не менше я лишалася глибоко наївною, щоразу вважаючи, що гірше не буде, от тепер уже точно. Я стояла біля форуму на Артема, як шпигуни з парашутом за спиною, тобто з банківською карткою в руках, і осмислювала побачене. Колись заповнена людьми площа була абсолютно порожньою. Ні машин на стоянці, ні пенсіонерів з кравчучками на зупинці, нікого. За всіма ознаками торговельний центр зачинений. Зате справа, під сліпуючою червоною вивіскою у стилі діснеївських тачок, Вирувало життя і лилася кров. Близько сотні людей скупчилося біля приватівського банкомату. Спочатку це була впорядкована черга, але щось пішло не так, і вона розпалася на агресивно налаштованій партії. Посередині, в епіцентрі, билися двоє чи троє. Билися тяжко, ламаючи ребра і щелепи, так що бризки крові летіли на глядачів. Глядачі відступали на півкроку, але... Відразу поверталися назад, приваблені не стільки видовищем біки, скільки бажанням добитися до банкомату. Сьогодні це моя третя спроба зняти готівку. У сукупності я безрезультатно відстоїла у чергах більше семи годин. І у континенті, і у магнаті і гроші у терміналах закінчилися перед носом. Кажуть, іще працюючий банкомат є на залізничному вокзалі. Ну, і ось цей, на форумі. Поки я спала, Донецьк лишився без мобільного зв'язку і без банківських послуг. Приват, Ощадбанк, а також дрібніші банки закрили відділення. Вкладників і клієнтів зустрічали опущені жалюзі та ролети. Повідомляли, що це заходи безпеки на кілька днів, і з понеділка система повернеться до нормального режиму. Вірилося слабо. Ті, хто звик тримати гроші на карці, як от я, наприклад, опинилися у дурній ситуації. Поки що карткою можна розраховуватися в АТБ, і там вишукувалися кілометрові черги, вигрібаючи крупи, сіль і консерви. Мені продукти не потрібні, мені потрібен телефон. Телефони продавали за готівку, а от сім-карти не продавали взагалі. У місті почергово відключався то МТС, то Київстар, і люди геть втратили орієнтацію. У результаті виник ажіотажний попит на Карти обох операторів, а карточки поповнення перепродавали з потрійною націнкою. Тобто, щоб закинути на телефон 30 гривень, перекупникові треба віддати 100. Але черга до салону зв'язку буде наступним кроком у цьому квесті. Зараз будь-що потрібно роздобути готівку. На руках лишилося 50 гривень. Із них я мінімум 30 віддам за таксі, щоб доїхати додому, і то сумніваюся, що в наш район хтось поїде. Щоб вибратися у центр, я пройшла пішки вісім кілометрів. Не знаю, з чого почалася штовханина. Напевно, хтось підрізав гаманець, але хаос спрацював мені на руку. Доки всі відволіклися, я прослизнула поза спинами майже до стіни – а там вчепилася в кремезного хлопця, який буром прокладав шлях у натовпі. Я трималася за ним, як прив'язана, і потихеньку ми з ним тараном проштовхалися до заповітного віконечка. Кожен знімав по тисячі гривень з однієї спроби і швидко відходив. Навіть з такою сумою треба знайти безпечний вихід з натовпу, не привертаючи до себе уваги. Моїй тисячі не вистачало на телефон, але я змирилася з цим». Зараз спробую на вокзал заскочити. Може, там вийде добрати решту. А якщо ні, ляжу спати ще раз. А там, дивись, все налагодиться. Я присіла на зупинці. Сьогодні не було жодного тролейбуса. Але ж вони існують. Рано чи пізно має приїхати. Поряд зі мною чекали кілька пенсіонерів, теж такі оптимісти, як я. У будь-якому разі посидіти і подумати... Ніколи не завадить. А як швидко змінилася поведінка людей у транспорті? Якщо раніше я стояла німим острівцем серед безкінечного моря розмов, суперечок, сварок, то зараз оніміли майже всі. Пасажири почали говорити дуже тихо, майже на вухо співрозмовнику, понижуючи голос у особливих місцях. Навіть банальні теми набували драматичного звучання – як у театрі І на тлі багатозначного перешіптування Особливо виділялися крикуни чи провокатори Яких тепер добре видно Окремим шкрябаючим дисонансом До тролейбусного різного лося Додався виразний російський акцент Я його впізнавала з півзвуку З першого слова З першого екання Чужа говірка різала вухо Тягучою претензійністю Найпростіше запитання у них звучало, як початок істерики. Ніби людина одночасно скаржилася і погрожувала. Але не треба затримуватися. Уже сьомо вечора. І або я прямо зараз піду, або заночую тут під парканом. Додому десять кілометрів. Транспорт не ходить. Сісти в попутку, нема дурних. Звичайно, найкраще було б подзвонити своїми, попросити допомоги. Але що ж тепер? «Дзвони у рельсу, мата Харі». З жалем піднялася і подріботіла на північ, тримаючись подалі від дороги, якою все одно ніхто не їхав. Десь за годину, коли за відчуттям подолала кілометрів двадцять, але насправді не більше трьох, я наздогнала парочку. Він і вона. Він у зеленому камуфляжі та сірих кросівках. збоку притримує автомат. Видно руку у чорній рукавиці з обрізаними пальцями на прикладі. Приклад обмотаний рожевою гумкою. Друга лежить на шиї у дівчини. Він на ходу її шию, як ми іноді тріпаємо по загривку Щенят чи кошенят. Дівчина від цих рухів щулиться, безпомічно перебирає плечима і пригальмовує – але важка долоня не дає їй зупинитися. Ривок, і мало не падаючи, вона біжить поряд зі супутником, плутаючись у спідниці. У якийсь момент мала озирнулася, і я побачила, що їй не більше чотирнадцятий, школярка. І ми в трьох, на безкінечній вулиці. Я, перелякана до смерті дитина, і її озброєний конвоїр. Ну, власне, і все. Відсторонено і спокійно, ніби у кіно, я зрозуміла, що зараз помру. Що набагато розумніше зупинитися і заховатися у лабіринтах приватного сектору, що єдино правильним вчинком було б пропустити їх уперед і порахувати до ста. Ось так стоїмо. Стоїмо, хай іще пройдуть. Стій, я кажу. Стій, що ти робиш? А закричала я, як навіжена, аж самій заклало в Аня. «Анька! Аня! Стой! Подожди! Аня!» Пара попереду зрозуміла, що я кричу до них і зупинилася. Сєпар пересмикнув запобіжник і навів на мене автомат. Але я не зважала, бігла, волаючи, як на пожежу, намагаючись повище підняти руку із затиснутими купюрами. «Аня!» ти що? Мать везде іщет. В комендатуру пішла, все на ушах. Отець ребят подняв. Какого? Спасибо, спасибо большое!» Це вже до бородатого ополченця, який опустив зброю і ніби розгубився. На секунду. «Вот, візьмі!» Тицю йому в руку свою тисячу, і він машинально бере гроші. «Як добре, що видавали по 50 гривень!» Вийшов непоганий жмут банкнот. «Держи!» «Как хорошо, що ти її знайшов. «Спасіба, спасіба! Я далі сама відвіду, тут недалеко!» Хапаю дівчину за руку, смикаю з усіх сил. Вона, молодчина, відмирає, і ми вдвох біжимо у найближчий провулок. До повороту всього пару метрів, потім іще десять, ліворуч, праворуч, ліворуч. Ось дірка у паркані, хоч би не собака у дворі. «Давай, падай!» Ми гепаємося у кущах чужого саду і замираємо, як миші. Здається,